tog je svetog evangjelja ono neki zakonnik priđe Isusu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 A druga je, kao i ova, ljubi bližnjega svoga, kao samoga sebe. O ovim dvijema zapovjestima visi i sav zakon i proroci. A kada se sabraše fariseji, upita ih Isus, govoreći im, Šta mislite za Hrista, čiji je sin? Rekoše mu Davidov, reče im kako dakle David njega u duhu naziva gospodom govoreći. Reče gospod, gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim kada dakle David naziva njega gospodom kako mu je sin i nikomu ne mogaše odgovoriti ni riječ niti smjede ko od toga dana da ga zapita više u ono Uđe Isus u jedno selo, a žena neka po imenu Marta primi ga kuću svoju i u nje bješe sestra po imenu Marija, koja sjede kod nogu Isusovih i slušaše besjedu njegovu, a Marta se zauzela da ga što bolje usluži. И приступивши му вечер, «Господа, зар ти не мариш, што ме, сестра моя, остави саму да служим? Реци ой, дакве, да ми помогнем». А Исус, одговараюци, рече «Марта, Марта, бринеш се и узнемираваш за много а само је једно потребно, аји је Мария добри дил изабрала, који јој се неће одузети, а док он то говораше, подиже глас једна жена из народа и рече му, блажен на бутро ба која теје носива и дојќе која се сесон а он рече во истино блажени сони кои слушају реч божја и тружај svetog duha. Hradi i sestre, mi, kako reče jedan od naših otaca, duhovnika i saslužitelja, neposredno pošto će se pričesiti svetim Hristovim tajnama, to jest prijed nego što će primiti u svoju dušu i unijeti u svoje srce samo tijelo gospodnje i njegovu prečasnu krv to jest prije odnosno poslije nego što će se pričestiti onim čije ime jeste ljubav rekao je riječi koje pripadaju i njemu i svima nama i konstatovao da mi zapravo uopšte nismo svjesni čega nas je Gospod udostojio u njegovoj svetoj crkvi. Tačnije u njegovoj i našoj božanstvenoj liturgiji. I rekao je to u duhu smirenja i u da će ta svijest o tom našem velikom dostojanstvu i velikoj počasti kojom nas je Gospod počastvovao da će ta svijest da se produbi i da će kao posljedica tog produbljenja odnosno vjere to je potpunije šireg i dubljeg sagledavanja onoga ko nam učini to veliko dobročinstvo davši nam nikog drugog do sebe samog, da će to rezultirati jedinim osjećanjem koje opravdava taj dar, jedinim osjećanjem koje je dostojno tog dara i te časti a to osjećanje jeste ljubav. I zapravo, svi se mi, braće i sestre, teško ogriješi smo o gospoda i uvijek teško i smrtno griješimo ako Boga ne voli. Pri tome treba znati da mjera ljubavi kojom treba Boga da volimo, a čemu nas ova sveta zapovijest Gospodnja uči? Jeste potpuna mjera, totalna mjera i apsolutna mjera. To jest kako kaže samo Evanđelje, odnosno sam Bog, da Boga ako hoćeš da voliš, a ovdje smo se valjda sabrali, Upravo iz tog razloga, jeste da Boga ljubimo svim svojim srcem, svom svojom dušom i svom snagom svoga bića. Jedino takva ljubav, braće i sestre, jeste dostojna Boga. Svaka druga ljubav da nije Boga dostojna. I zbog toga, to dobro treba da naučimo, da se ne bismo jadni prevarili i pokliznuli, pa glavu razbili. Da ljubav prema Bogu treba daje iznad svakog drugog osjećanja i iznad, neuporedivo iznad ljubavi prema bilo kome drugom. Jako ako pogledamo naše života i uopšte život ljudskog roda u svjetlosti te zapovijesti, a treba da znamo da svjetlost svijetli samo u crkvi Hristovoj, u crkvi pravoslavne, onda ćemo da primijetimo da, nažalost, i u našim srcima i da u srcu ljudskog roda Vlada neki drugi zakon i da smo poslušni zapovijesti drugoj i kroz ispunjavanje te zapovijesti, to jest kroz ispunjavanje volje onoga koje je takvu zapovijest dao, a ona je suprotna Božijoj, dolazimo do jednog strašnog seznanja. Da postoji i još jedan koji zapovjeda i da postoji još jedan zakon, a to je, braći i sestre, zakon pakva i zakonodavac, satan. A njegova zapovijest je da Boga u vrhuncu i o toj zapovijesti visi sad njegov zakon. А то je подпуна мроženja prema Бог Нзи Господа Бога своega свим сердцем своим, свим умом своим i sвм нагом сво. И Нзи bližnjega sсвоega као себе самое. И тоcu тава пога працу i сестры. Te dvije strane između kojih se nalazi naše srce. S tim što ovaj istočni prostor i zapovijest koja se istoka dovazi priziva u zajednicu Božiju, u carstvo Božije, kroz crpu pravoslavnu, a ova druga zapovijest dovazi sa mračnog zapada, iz crnog pakla i iz svega onoga što je van crkve. Zbog toga treba sebe da pogledamo u svjetlosti te najsvjetlije zapovijesti i onda ćemo u tom svijetu lako da zapazimo čiju volju mi ispunjavamo i čijoj zapovijesti se klanjamo i čiji duh kroz tu zapovijest Rima. I onda pogledamo i vidimo, braćo i sestre, da je sad svijet. Sem ono malo što je Bogu odano vjerno u crkvi njegove, da je sad svijet prožet paklenom, mržnjom prema Bogu i strašnim zaboravom Boga i osjećanjima koja su potpuno ustremljena i ratoborno nastrojena prema volji svetoga gospoda. I to je nešto što moramo da znamo braće i sestre da bi naš uvid u situaciju bio potpuniji. Treba да da znamo Da postoji volja Božija i da postoji volja koja se pobunila proti volje Božije. A to je volja nekoga koji je nekad bio u volji Božjoj. Ali se u njemu začela misao da bi mogao da živi i drugačije. To jest začeva se pomisao samo obmane koja je posle prerasla u neposlušanje i u bunt protiv Boga. I od tog trenutka, braću i sestre, u sferi podnebesja postoji volja tuđa, volji Božijoj. I zbog toga treba da znamo da u crkvi našoj pravoslavnoj, učeći se da živimo po volji Božijoj, koja je izražena kroz sveta usta gospodnja izražena kroz svete zapovijesti gospodnje mi zapravo liječimo svoje srce svoj um i svoje biće od onih da kažemo ćelija maliknih koje su ušle u nas kroz pad naših pravoditelja Eve i Adama i koje se nalaze u ljudskoj krvi od samog trenutka začeća pa sve tamo do svete tajne krštenja i tek u njoj čovjek biva od te povesti bogoborne bogoprotivne volje i tek u svetom krštenju braći i sestre u tom hiruškom zahvatu. Kad bi mi znali šta se tada desilo, drugačije bi se ponašali, nego ne znamo, pa velike probleme imamo. U svetom krštenju, braći i sestre, u same dubine srca jedan strašno dubok zahvat, bolje veći najdubliji zahvat, dolazi do presađivanja. Nakalemljeni smo na drugi korijen, novo postojanje, novo stvaranje. Nakalemljeni smo na šokot koji je sam sin Boži. A oni koji su nakalemljeni, oni primaju duha Božijeg u samo središte svog srca kroz dejstvo blagodati duha svetoga i od tog trenutka ne prije Od tog trenutka dobijaju jednu strahovitu sposobnost, do tada nemoguću. A ta sposobnost, to je sposobnost svih onih koji su kršteni u ime Otca i Sine i Svetoga Duha u pravoslavnoj crkvi, jer krštenje, bilo gdje van nje, ne daje te mogućnosti. A to je mogućnost upravo ova, braća i sestra, na koju nas je Gospod potcijetio to je mogućnost da voliš Boga svim svojim srcem, svim svojim umom, svom dušom, svom snagom biće svoj. Ogromna mogućnost i ogromna snaga vraćuje se srcu. Snaga koja se projavljuje kroz ljubav. Izbog toga treba da se trudimo koliko god možemo a sve u crkvi Božjoj na način koji će nam ona predložiti. Jer u crkvi je sve izuzetno smišljeno i promišljeno braći i sestre, samim gospodom. I nemojmo da se prevarimo da tu ima viška nečega. I budimo vrlo oprezni kad nam neko nameće nešto što Bogom kroz crku nije blagosloveno. I zbog toga Vjerujući da u crkvi obnavljamo sjećanje srca, da u crkvi kroz svetu liturgiju obnavljamo snagu srca, a ona se obnavlja kroz povećavanje dubavi prema Bogu i kroz jačanje dubavi prema bližnje. A snagu za to, braći i sestre, imamo u sebi ponovimo to još jednom jer to je vrlo važan moment. Imamo je u sebi od Boga dano kroz svetlo krštenje. Jer blagodat svetoga duha koja se nalazi u našem srcu ona je da tako kažemo luda za Bogu. Ona samo o Bogu misli. Ona bez Boga ne može da funkcioniše. Blagodat duha svetog neprestano teži da se sjedini sa Bogom Otcem kroz Sina jedinorodnog. I zbog toga ljudi mnogo pate, prije svega pravoslavnih hrišćani, jer njihova patnja je najveća i najdublja. A zašto? Zato što oni mogu Boga da vole najviše, iako ga ne vole najviše. Oni strašno pate. Patnja pravoslavnih hrišćana, oni koji mogu Boga da vole svim svojim bićem, a uopšte ga ne vole ili ga prvo malo vole. Njihova patnja je najveća patnja, braće i seste. Možemo slobodno reći veća od koga drugog. Zbog toga Pazimo se, braći i sestre, te velike opašnosti. Jer ako Boga ne zavorimo svim svojim bićem, teško nam i u ovom i u onom svijetu. I svi naši problemi, braći i sestre, baš svi, i lični, i porodični, i nacionalni, ako hoćemo, i crkveni, potiču od mare ljubavi. I onda snaga, blagodatna, potisnuta, potisnuta u našem crcu, potisnuta grijehom, snaga koja ne može da se realizuje kroz ljubav prema Bogu, ona počinje da opterećuje um. Na jedan nepravilen način, taj visoki krvni pritisak, da ga tako nazovemo, opterećuje um i dovazi do poremećaju u sveri uma. Dolazi do poremećaja u volji. Dolazi do poremećaja u željama. Dolazi do poremećaja u osjećanjima. Te onda imamo čitar spektar bolesti psiho-somatskih. I kad takav čovjek počne da živi to braći i sestre izgleda onako kako to danas izgleda. Kad pogledamo kretanje savremenog čovječanstva, ne možemo, a da ne primijetimo da je teško, teško bolest i da je to zapravo sve posledica potisnute blagodati ili apsolutno neimanje blagodati. Kad kažemo potisnute, mislimo na bovesti pravoslavnih naroda, jer samo oni imaju blagodat Božiju u pravoslavnoj crkvi i u sebi kroz krštenje u njoj, a narodi van crkve. Oni nemaju blagodat i njihovo srce je простор ispunjen mračnim силам i pakvenim duhovinom. Zbog toga, braćo i sestre, sve ove procese koji se odvijaju oko nas, a njihovo usložnjavanje, doveš nas do zaključka da je zaista u srcu takvih ljudi prisutan sam džavu. I da zapravo srce tih ljudi voli džavove. I ono snagu koju je da usmjeri prema Bogu kroz ljubav, ono je kroz prevaru, obmanu i gordost usmerilo prema džavova i ljubeći njega, vrši njegovu volju. A vidimo da danas svijet i tekako vrši volju džavolju. I mi pravoslavni, braći i sestre, naravno moveći se da svi to budu, ali prvo da završimo posao u našem crcu. Jer mnoga srca pravoslavnih hrišćen su u velikom kvaru i u velikoj havari i treba ih popraviti kroz pokajanje, a pokajanje je popravka srca. A suština pokajanja jeste da srce počne ili nastavi ako je negdje prekinulo da ljubi Boga. Ali da ga ljubi, braći i seste, ponavljamo to svom, svojom snagom. I zbog toga, braći i seste, u procesu pokajanja treba obratiti pažnju. Zašto je naše srce vezano? E šta naše srce voli? Uzmimo, na primjer, pušača. Jer problem strasti, a pa i strasti pušanja, on ne može ozbiljno da se tretira niti da se sagleda van zapovijesti, noceće glavne valne o ljubavi prema Bogu. Kako pušač, alkoholičar, narkoman, bludnik, ili onaj koji je opterećen bilo ko nam stomako ugodnik, onaj koji pretjerano jede, koji pretjerano kroz stomak ugađanje, živi u slasto ljublju, koji voli da ugađa svome tijelu. Da ne govorimo onima koji se šminkaju, koji se dotjevoju, koji bolesno brinu svom bolesnom izgledu, kao gudaci i živimom, ukrešavajući svoje bolesno otjevo i time samo pokazujući svetim nebesima i samo pokazujući svetome Bogu i samo pokazujući crnome džavolu kakvi smo, što smo i džesni, kako nas Bog gleda kad se tako bolesni pravimo važno. Kakva je to boles, braću i sestri? Kad tako bolesan unakažan, pun gnojnih hrana, ti misliš da si fin, lijep i da treba tu ljepotu isticat boles. Svastu ljublja. Kad se, braću i sestre, zanosimo silom novce, silom srebra, силом інтелектуальних способностей силом креативном страсно креативном кров з старос треба було любля забогарюючи на благо наше коє є бог а боги проти всесте благо наш як оце da до волі бога svim своим сердцем kad jono zakopano i zatvoreno u svih kad je stišnjeno u tijesnom novčaniku ili ako je provučeno kroz neke fiktivne bankovne račune i zatvoreno u nekim imaginarnim i vještački napravljenim finansijskim oblicima u nekoj takozvanoj valuti. Kako da voliš kad ne znaš ni džetije srce, Kako da voli Boga onaj ko voli slavu, ko hoće da bude proslavljen, ko misli da drugi treba da ga poštuju i time projavljuje možda najveći stepen bolesti. Slavu ljublje. Kako će Boga da ljubi onaj ko sebe ljubi? Kako će Bogu slavu da prinosi onaj ko slavu za sebe traži? to su, i sestre te tri grane opasne grane koje se niču iz jednog korijena, a taj korijen je čujte to dobro, to mnogo važno je to je bovest svih nas i dijagnoza a to je samo samoljublja a to je braći i sestre potpuno suprotno zapovijesti gospodin ljubi Boga svim svojim srcem na jednoj strani a na drugoj ljubi sebe, sebe samoga svom snagom svojom i kroz tu ljubav i kroz tu tačku samoljublja kroz srce srca samoljubivog uvazi se braći i sestre u carstvo paklom u našem srcu nalaze se vrata carstva Božijeg I nalazi se jedna rupa, jedan šaht u koju padamo u carstvo paku. Kroz samoljublje direktnu zagrljaj onome ko mrzi i tebe i Boga u tebi, a kroz bogoljublje ulazimo u carstvo Božije, ulazimo u zajednicu gdje su braća naše. Zbog toga najveća opasnost za sve nas Jeste ljubav prema sebi, bovečna ljubav prema sebi. ako budemo Boga ljubili, braću i sestre, mi time dubimo i sebe na najveći mogući način. Možeš li više sebi učiniti ako sem ako Boga ne ljubiš svim svojim srcem, ako se srcem sjediniš sa Bogom, sa izvorom ljubavi, pa možeš i nešto veće uraditi. I za sebe samo. I kroz to početi u bližnjima da se gledavaš obraz Božje. I onda ćeš i bližnje da voliš kao ljude Božje. Kao stvorenja Božja. I kao ako su kršteni, kao sinove Božje. I eto, braći i sestre, pravoslavlje. Jer pravoslavlje. Danas mi se mi malo zbunili. Pa onda mnogi se prenazivaju pravoslavni. I mnogo što se naziva pravoslavni. To možemo mi da mislimo. U, ne, ne, u neuropsihijatrijskim klinikama što se govori. Tako i mi, braći i sese, možemo svašta da pričamo. Ali, jedno je istina i jedno je zdravlje. I jedno je ljubav. I jedno je pravoslavlje. A pravoslavlje... Kad da kažemo, slavlje na pravi način, jer slavlje, ako se istinski slavimo, to je stvar srca, zar ne? Ako slavimo, to moramo srcem da radimo. Nema foliranja, nema poziranja, nego slavlje mora da ishodi iz srca. Ako je pravo, ako nije važno, tako i pravo slavlje. Jeste slavljanje Boga srcem a ne možemo ga slaviti srcem ako ga prethodno ne zavolimo svim srcem. Jer svako slavljanje Boga koje nije od punoga srca, ono nije pravoslavno. I nije pravoslavno. To je neka druga varijanta. A mi kada nas pogledamo, braći i sestre, kako mi Boga slavimo, koliko ga slavimo i na koji način, Mi ne možemo, a da ne zaključimo, da smo mi daleko od pravo slavni. Da smo mi daleko od pravog slavlja. I da mi vrlo malo ili nimalo Boga slavimo srce. Poneko možda razumom, poneko možda mišićima. A srce malo ko Boga slavimo. Že je radost ako je slavlja. Že je pjesma koje je slavno. Že je blagodarenja koje je slavno. Že je spremnost na žorotvo za onoga ko se voli. Že je poslušnost onome ko se voli. Že je ispunjavanje njegove svete volje ako se voli. Jer Bog je fino rekao, precizno, mudro. Jer Bog je to obraćao i sve. Ne da se prevariti, niti obmanuti. Reko je, ko ljubi, zapovijesti moje držače i mi braći i sestre potvodimo se pre nama je vječnost neminovna vječnost potvodimo se da ovo malo vremena a malo je 100 sto godina u odnosu na vječnost kad kažemo malo mislimo kratko je to treba biti vrlo muda treba biti vrlo oprezana Jer džavu izgubio vječnost. I on se tudi i mi da izgubimo. A izgubit i je, braći i sestre, ako mi ispunimo ovu glavnu zapovijest o ljubavi prema Bogu. I prema bližnju. Zbog toga dobro otvorimo oči. I svega oči umu. A um je oko srca. Da pogledamo gde naše srce krenu. Koga ono vobi. Dobro ga preispitamo, braći i sestre, Evo nam Bog dade svjetlost da ga pogledamo. Evo snažno reflektorsko osvjetljenje na naše srce. Pogledajmo koga voli naše srce. I pogledajmo onoga koga ono voli. I pogledajmo u njegove oči. Pogledajmo u njegovo ime. Pogledajmo u njegovo srce. Pogledajmo u njegov grob. I pogledajmo da se on možda ne raspada tamo, da se nije ubuđao, da se nije rastočio u crve. Da nije možda beslovesna neka životinja. Da nije možda neka bezdušna mašina ili previše abstraktna i neuhvatljiva ideja ili ambicija. Dobro pogledajmo braći i sestre, gdje nam je srce otišao? Da nije možda džavo u pitanju. Ili je naše srce usmjereno svom, svom snagom ka gospodu našom. Ovaproćanom Bogu, sinom, sinu jedinorodnom, Isusu Hristu. Je li naša misla, naše žele, naše osjećanje ka njemu usmjereno? Mislimo i stalno o njemu. Posluškujemo li njegovo sveto projevavanje blagodatno, njegove sveto reči, ispunjavamo li njegovu svetu volju, što ona znači za nas? Šta znači za nas nas njegova crkva pravoslavna? Šta znači za nas njegova sveta liturgija? Njegova i naše. Šta znači za nas njegovo prisustvo u svetoj tajni pričešću? Šta znači na nas za nas Kada izađe na carske drele u svetlom putijelu, pozivajući na svojim glasom, riječima, pozivajući na svojom krvlju, svojim raspetijim tijelom i vaskrslim i vaznesenim, pa u crpi opet prisutnim kroz sveto tajinstvo svete liturgije i njegov glas, dođi, priđi, ne boj se, uzmi, jedi, priđi se strakom, Pridi se vjerom, pridi se ljubavom. Ima li toga u našim srcima, brać? Ako ima, dobro je, slava Bogu. Dobro je i počelo je naša blažance. I ono će sve više da raste. Svaka sledeća liturgije prazni, svako sledeće dobro, djelo dobrih hrišćanskih podvij. Svaka nova zapovijest će ne biti samo skale i prilike da se još više Penjemo na toj plesvici ljubavi. I to je dobro. A ako nije tako, braći i sestre, zaprinimo se nad sobom. I koristimo vrijeme da snage srca preusmjeralamo sa strasti na vrvine, prije svega na ljubav prema Bogu. Svom svojom snagom teži tome, vjerujući da u sebi imaš snagu za to a to je blagoljat koju ispomenu smo koji se primi na svetom kreštenju. I jedan praktičan savjet, jer su nam potrebni praktični savjeti za projavljivanje isticanje sticanje ljubavi Božije. Pored liturgijskog ritma, braćo i sestre, crkvene discipline, nazovimo je tako, da to je neophodan uslov vredovnom življenju crkvi Da sad ne govorimo detaljnije šta to znači. Ustoji još jedan metod koji također je pripada liturgijskom ritmu, ali se praktikuje i van crkve, odnosno van hrama i redovnih termina za svešteno dejstvo, a to je Isusova molitva braća i sestra. Da ne prestano izgovaranje ili što češće izgovaranje Isusovog imena. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grašanje. Pomiluj me jer te nikako ne volim. Pomiluj me jer živim u mraku Bogo zaborava i tajne mržnje prema tebe. Osjećam to i priznajem da sam bogacan, ali želim da se promijenim. Pomiluj me povesno i daj mi, gospode, snagu da se iščupam iz ropstva lažnih ljubavi, to jest iz preljubav, jer svaka ljubav mimo Boga, van njega i veća od ljubavi prema Bogu jeste preljubav. Pomozi mi, gospode, da se iščupam iz tih problema iz tih okova samoljublja, samozaljubljenosti i zaljubljenosti onoga ko tebe mrzi svim svojim bićem. Pomozi mi, pomiluj me, gospode Isuse Hriste, Sine Boži. I na taj način, braćo i sestre, izgovarajući tu molitvu često, gospode Isuse Hriste, pomiluj me, gospode Isuse Hriste, pomiluj me da polako prizivamo blagodat iz našeg srca, da prizivamo onog dobrog duha. Ista je da kažemo čalobne lampe koja je naše srce duh i u nama, braću i sest, treba ga prizivati a on će se odazvati kad čuje ime onoga koji nam ga je nisposlao u svetoj pedesetnici i počeće da izglazi iz dubina našeg bića, a njegovo izlažanje projavljuje se kroz sve veću ljubav prema Bogu. To je, braći i sestre, metod pokajanja, odnosno sticanja i ispunjavanja te vrhunske zapoesti ljubavi prema Bogu. Zbog toga što češće i daj Bože neprestano, prizivajmo ime Isuse Hrista i njime prizovimo od Božiju, a Ona će nas, to je Duh Sveti, uvesti u svu istinu, uvesti u prostor Carstva Božije koje je prostor ljubavi. I naučiti kako tu ljubav da čuvamo, da njegujemo. Jer samo Duhom Svetim, braću i sestre, možemo Boga da volimo svim bićem. Samo onaj čovjek koji je prože Duhom Svetim može Boga da voli na takav način. Bez njega to se preliva u neka fantaziranje, u neka preživljavanja duševna, emocionalna, emotivna, koja nemaju veze sa duhovnom ljubavom. Tu su se mnogi zapetljali misleći da Boga vole a uopšte ga ne vole vole nekakve idole koji su tako na sebe navukli neke maske čuvajmo se braći sve samo u crkvi i samo crkvi pravoslavnoj i samo duhom sveti koga treba da prizoveš načinom živote možeš Boga da voliš svim svojim srcem svim svojim umom svom svojom snagom i možeš priježnjega da voliš evanđelskom ljubavom kao samog sebe i na taj način da budeš spasen i da uđeš u carstvo spasen u carstvo nebeslom neka da gospod sveti sveštenom učenik Irinevijonski koji je svoju ljubav prema Bogu krvlju zapečatio I sveti mučenik Lup, koji je svoju ljubav krv lju zaprečatio, koji je srca, koje je svom snagom ljubilo gospoda, kroz iskidano tijelo projavilo tu krv koja ljubi, krv koja je iz srce izašla i iz srca koje svom snagom Boga ljubilo. To je snaga mučeničke krvi. Ona jača sija nego sunce, bracu i sese. Ta svjetlost mučaničke krvi je netvarna, blagodatna svetlost I zbog toga ih mi do dane današnjeg pamtimo i slavimo i njihovom svjetloštu se grijemo i kripimo. Neka bi dao gospod njihovim ovitvano da i naše srce bude srce hrišćansko, bude srce pravoslavno, to je ono srce koje Boga slavi na pravi način, a pravi način je potpuno slavlja i svom snagom. Svom snagom da slavimo Oca i Sina i Svetloga Duha, trojicu jednosušnu i životvornu. Amin. Bože daj. Amin.